Хемінгує, навіть не озираючися. Однак брехати йому не хотілося, і він заговорив просто так, про дрібниці. Чомусь у цій розмові йому було важливим усе, про що він давно забув. Про те, як уперше п'ятирічним хлопчиком побачив море як лякався сусідського Сен-Бернара, що завжди підстерігав його по дорозі до школи, про те, як ховав на пустирі мертвого робця, про дівчинку, яку йому хотілося мучити і ображати, тому що не знав, куди подітися від божевілля їх худенького майже плаского обличчя, обличчя Янгола. Вона слухала його зовсім не по ресторанному під першою щоку рукою, і її лисяча мордочка більше не дратувала його. З нею також відбувалися подібні історії, і Орест слухав її. Аж доки обоє не відчули, що зголодніли по-справжньому, адже нормально поїсти можна лише з близькою людиною, не згадуючи правил етикету. В якийсь момент, майже механічно, він пересів ближче. І коли знову, цього разу випадково торкнувся її руки, то відчув гарячий, ніби електричний струм, що пронизав його наскрізь. Живе майже пекуче тепло, про яке ніколи не замислюється. Думки про можливу небезпеку, про холод смітників та розкіш усіх непевних марнот життя ніби зібгалися, перетворившися на крихітний паперовий жмуточок. І він подумки із задоволенням жбурнув його у найдальший кут своєї душі. Ось чого йому не вистачало усе життя. Цього рівного жіночого тепла, що здатне втримати на краю безодні. Це ніщо. І це все. Можливо, це і є те все, про що можна мріяти, подумав Орест. Спочатку загадкова жінка-лисиця, розкішний ресторан, французьке вино, саксофон, потім троянди, величезний букет нічних троянд, який він купить їй по дорозі, а вночі відбудеться щось подібне до сцен із фільмів «Із Шерон Стоун». Як же інакше? А потім, потім він помре. Але в останню мить усе ж таки побачить її обличчя. Худеньке, майже пласке обличчя Янгола смерти. І ні про що не пожалкує. Не сумуйте, сказав він жінці, зараз я вас розраджу. Орес звівся і пішов до фонтану, де розташувалися музиканти. У них на той час була перерва. Він узяв гітару і замислився на хвилину. Він бачив її сюрреалістичний силует, оповитий темрявою та іною. видіння зі сну жахів, від якого неможливо втекти на ватяних ногах. Він почав вистукувати ритм на деці, аж доки не зрозумів, що саме зараз заграє. Мелодія далекої Тоскани. Вогняне фламенко. Народилося невимушено і легко. Усе, що він міг сказати, він говорив мовою струн. У якусь мить відчайдушної тримали, він відчув, що лисиця справді прийшла по його життя. Ніби в кіно, у колі місячного світла, що лилося звідкись він побачив незнайому кімнату і себе на широкому ліжку, застеленому шовковим простирадлом, і тінь жінки у прозорому пендюарі, і її простягнуту руку. І ніж у її простягнутій руці. Мелодія увірвалася. Він ще хвилину вистукував ритм, а потім рука без повисла, ніби у мертвого. Зал вибухнув аплодисментами. Орест повернувся до дійсності, яка також скидалася на марині. З різних кутків зали йому плескали олені та ведмеді, імператори та кортизанки, відьми, мавки, колібрі. Їхні вигуки зливалися в один вібруючий гул, що ранив слух та затьмарював розум. Орест повернувся до столика, і лисиця поклала м'яку лапку йому на плече. «Дякую, я майже закохалася», – тихо промовила вона. І Орест не зрозумів, чи жартує вона, чи каже серйозно. Потім він керував її автом. Вона назвала свою адресу. І цього разу дорога до міста здалася йому за короткою. Жінка так і не зняла маску. Можливо, думав Орест, це зовсім і не маска, а справжня лисиця у жіночій подобі. І ще палкіше бажав лишитися із нею на Одинці. Але додому вона не запросила. Він завів її у під'їзд, мимохідь дивуючись її помешканню. Під'їзд був темний, будинок п'ятиповерхівка часів Хрущовської відлиги. «Далі я піду сама», – сказала вона. Орест майже нічого не бачив у суцільній темряві. «Якщо це має відбутися саме тут...»